ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בציקלג ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעם שאול, ובגדיו כרועים ואדמה על ראשו, ויהי בבואו אל דוד, ויפול ארצה וישטחו. ויאמר לו דוד, אה מזה תבוא. ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר? הגד נא לי. ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם, וימותו, וגם שאול והונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול והונתן בנו? ויומר הנער המגיד לו, נקרו נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקוהו. ויפן אחריו ויראני, ויקרא אלי, ואומר הנני. ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, עמלקי אנוכי. ויאמר אלי, עמודנה עלי ומוטטני, כי אחזני השבץ. כי כל עוד נפשי בי. ואעמוד עליו ואמותתו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו, ואקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על זרועו, ואביאם אל אדוני הנה. ויחזק דוד בבגדיו, ויקרעם, וגם כל האנשים אשר איתו. ויספדו, ויבקו, ויצומו עד הערב, על שאול ועל יהוא נתן בנו, ועל עם אדוני ועל בית ישראל, כי נפלו בחרב. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אמי זה אתה? ויאמר, בן איש גר עמלקי אנוכי. ויומר אליו דוד, איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויומר, גש פגע בו, ויכהו וימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כי פיך עניויך לאמור, אנוכי מוטטי את משיח אדוני. ויקונן דוד את הכינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו. ויומר, ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. הצבי ישראל, על במותך חלל, איך נפלו גיבורים? אל תגידו וגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלשתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. הרי וגלבוע, אל טל ואל מטר עליכם, ושדה תרומות, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן. מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יהונתן לא נסוג אחור, וחרב שאול לא תשוב רקם. שאול ויהונתן, הנאהבים והנעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, מנשרים כלו, מעריות גברו. בנות ישראל, אל שאול בחנה, המלבישכם שני עם עדנים, המעלה עדי זהב על לבושכן. איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יהונתן על במותיך החלל. צר לי עליך, אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. איך נפלו גיבורים? ויאבדו כלי מלחמה. ויהי אחרי כן, וישאל דוד בה' לאמור, האעלה באחת ערי יהודה? ויאמר ה' אליו, עלה, ויאמר דוד, אנא אעלה? ויומר חברונה. ויה על שם דוד, וגם שתן שתה נשיו, אחינועם היזרעאלית, ואביגיל אשת נבל הקרמלי.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 ברוכים אתם לאדוני אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם עם שאול ותקברו אותו. ועתה יעש אדוני עמכם חסד ואמת וגם אנוכי אעשה אתכם הטובה הזאת אשר עשיתם הדבר הזה. ועתה תחזקנה ידיכם והיו לבני חיל כי מת אדוניכם שאול.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 נטה לך על ימינך או אל סמולך, ואחוז לך אחד מהנערים, וקח לך את חליצתו. ולא אבה עשאל לסור מאחריו. ויוסף עוד אבנר למור אל עשאל, סור לך מאחריי. למה אככה ארצה, ואיך אסף עני אל יואב אחיך? וימאן לסור, ויכהו אבנר באחרי החנית אל החומש. ותצא החנית מאחריו, ויפול שם וימות תחתיו. ויהי כל הבא אל המקום, אשר נפל שם עשה אל וימות, ויעמודו. וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר, והשמש באה, והמה באו עד גבעת עמה, אשר על פני גיח דרך מדבר גבעון. ויתקבצו בני בנימין אחרי אבנר, ויהיו לאגודה אחת,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 ויפקדו מעבדי דוד תשעה עשר איש ועסאל. ועבדי דוד היקו מבנימין ובאנשי אבנר שלוש מאות ושישים איש מתו. ויסעו את עשאל ויגברוהו בקבר אביו אשר בית לחם, וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון. ותהי המלחמה ארוכה, בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק, ובית שאול הולכים ודלים. וייוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם היזרעילית. ומשנהו כלאיו לאביגיל אשת נבל הקרמלי, והשלישי אבשלום בן מעכה, בת תלמי מלך גשור. והרביעי אדוניה בן חגית, והחמישי שפתיה ון אביטל. והשישי יתרעם לעגלה אשת דוד, אלה יולדו לדוד בחברון. ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. ולשאול פילגש ושמה רצפה ותעיה, ויומר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? וייחר לאבנר מאוד על דברי איש ויומר, ויאמר, הראש כלב אנוכי אשר ליהודה, היום אעשה חסד עם בית שאול אביך, אל אחיו ואל מרעהו, ולא המציתיך ביד דוד, ותפקד עלי עוון האישה היום, כה יעשה אלוהים לאבנר, וכה יוסיף לו, כי כאשר נשבע אדוני לדוד, כי כן אעשה לו. להעביר הממלכה מבית שאול, ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה, מדן ועד באר שבע. ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מיראתו אותו. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור, למארץ. למור, קורתה וריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. ויאמר טוב, אני אחרות אתך ברית. אך דבר אחד אנוכי שואל מאתך, לאמור, לא תראה את פניי, כי אם לפני הביאך את מיכל בת שאול, בבואך לראות את פניי. וישלח דוד מלאכים אל אשבושת בן שאול לאמור, תנה את אשתי, את מיכל, אשר ארזתי לי במאה עורלות פלשתים. וישלח אישבושת, ויקחיה מעם איש, מעם פלתיאל בן ליש. וילך איתה אישה, הלוך ובחו אחריה עד בחורים, ויאמר אליו אבנר, לך שוב, וישוב. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור, גם תמול, גם שלשום, הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם. ועתה עשו, כי אדוני אמר אל דוד למור, ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביהם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון את כל אשר טוב בעיני ישראל ובעיני כל בית בנימין. ויבוא אבנר אל דוד חברון ואיתו עשרים אנשים, ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר איתו משתה. ויאמר אבנר אל דוד, אקומה ואליך ואקבצה אל אדוני המלך את כל ישראל, ויכרתו איתך ברית, ומה לכת בכל אשר תאווה נפשך. וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד, ושלל הרב עמם הביאו, ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו, ויגידו ליואב לאמור, בא אבנר בן נר אל המלך, וישלחהו וילך בשלום. ויבוא יואב אל המלך ויומר, מה עשית? הנה באבנר אליך, למה זה שלחתו וילך הלוך? ידעת את אבנר בן נר, כי לפתותך בא, ולדעת את מוצאך ואת מובאיך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. וישב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער, לדבר איתו בשלי, ויכהו שם החומש, וימות, ודם עשה אל אחיו. וישמע מאחרי כן, ויאמר, נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם, מדמי אבנר בננר נר. יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל יכרת מבית יואב, זב ומצורע, ומחזיק בפלך, ונופל בחרב וחסר לחם. ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר, על אשר המיט את עשאל אחיהם בגבעון במלחמה. ויאמר דוד אל יואב ואל כל העם אשר איתו, קרעו בגדיכם וחגרו שקים וסיפדו לפני אבנר והמלך דוד הולך אחרי המיתה. ויקברו את אבנר בחברון וישא המלך את קולו ויבק אל קבר אבנר ויבקו כל העם. ויקונן המלך אל אבנר ויאמר הקמות נבל ימות אבנר ידיך לא אסורות ורגליך לא לנחושתיים הוגשו, כי נפול לפני בני עוולה נפלת, ויוסיפו כל העם לבכות עליו. ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום, וישבע דוד לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפני בוא השמש את עם לחם או כל מאומה. ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בננר. נר. ויאמר המלך אל עבדיו, הלא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל. ואנוכי היום רך ומשוח מלך. והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני, ישלם אדוני לעושה הרעה כרעתו. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו, וכל ישראל נבהלו. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בענה ושם השני רחב, בני רימון הבאר אותי מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין. ויברחו הבארותים גיתיימה, ויהיו שם גרים עד היום הזה. ולהונתן בן שאול, בן נכה רגליים, בן חמש השנים היה בבוא שמועט שאול והונתן מיזרעאל, ותישאהו אמנתו ותנוס, ויהי בחובזה לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפיוושת. וילכו בנרימון הבארותי רכב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית אישבושת, והוא שוכב את משכב הצהריים. והנה באו עד תוך הבית לוקחי חיטים, ויכוהו אל החומש, ורכב ובענה אחיו נמלטו. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויכוהו וימיתוהו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, וילחו דרך הערבה כל הלילה. ויביאו את ראש אשבושת אל דוד חברון, ויאמרו אל המלך, הנה ראש אשבושת בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך, ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. ויענה דוד את רכיו ואת בענה אחיו בנרימון רימון הבאר אותי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה. כי המגיד לי למור הנה מת שאול, והוא איך עם בשר בעיניו, ואוחזבו, ואהרגהו בציקלג, אשר לטיטילו לו בשורה. אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משקבו, ועתה הלא אבקש את דמו מידכם, וביערתי אתכם מן הארץ. ויצב דוד את הנערים, ויהרגום, ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הברכה בחברון. ואת ראש איש בושת לקחו, ויקברו בקבר אבנר בחברון. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד החברונה, ויאמרו למור, הננו עצמך ובשריך אנחנו. גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תירעה את עמי את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות אליהם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. בן שנה דוד במלכו, ארבעים שנה מלך. בחברון מלך על יהודה שבע שנים ושישה חודשים, ובירושלים מלך שלושים ושלוש שנה, על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ויומר לדוד למור, לא תבוא הנה, כי אם הסירך העיוורים והפסחים למור, לא יבוא דוד הנה. וילקוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויומר דוד ביום ההוא, כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים, שנואי נפש דוד, על כן יאמרו, עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד, ויבן דוד סביב, מנה מילו וביתה. וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים, וחרשי עץ, וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. וידע דוד, כי הכינו אדוני למלך על ישראל, וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל. ויקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלים, אחרי בואו מחברון, ויבלדו עוד לדוד בנים ובנות. ואלה שמות הילודים לו לא בירושלים, שמוע ושובב, ונתן ושלמה. ויבחר ואלישוע, ונפג ויפיע. ואלישמע ואלידע ואליפלט. וישמעו פלשתים כי משכו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד וירד אל המצודה. ופלישתים באו, וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' לאמור, האעלה אל פלישתים, התיתנם בידי, ויומר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויומר, פרץ אדוני את אויבי לפני כפרץ מים, על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים. ויעזבו שם את עצב עצביהם, ויסאם דוד ואנשיו. ויוסיפו עוד פלישתים לעלות, וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד בה' ויאמר, לא תעלה, הסב אל אחריהם, ובאת להם ממול בחיים. ויהי כשומעך את כל צעדה בראשיה בחיים, אז תחרץ, כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. ויעש דוד כן, כאשר ציווהו אדוני, ויח את פלישתים מגבע עד בואך גזר.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 וישלח עוזה אל ארון האלוהים, ויוחז בו, כי שמוטו הבקר. ויחר אף אדוני בעוזה, ויכהו שם האלוהים על השל, וימות שם עם ארון האלוהים. ויחר לדוד, על אשר פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. וירא דוד את אדוני ביום ההוא, ויאמר, איך יבוא אלי ארון אדוני? ולא אבא דוד להסיר אליו את ארון אדוני על עיר דוד, ויתהו דוד בית עובד אדום הגיטי. וישב ארון אדוני בית עובד אדום הגיטי שלושה חודשים, ויברך אדוני את עובד אדום ואת כל ביתו. ויוגד למלך דוד לאמור, ברח אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. ויהי כי צעדו נושאי ארון אדוני שישה צעדים ויזבח שור ומרי. ודוד מחרקר בכל עוז לפני אדוני ודוד חגור אפוד בד. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון אדוני בתרועה ובקול שופר. והיה ארון אדוני בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני אדוני, ותיבז לו בלבה. ויביאו את ארון אדוני ויציגו אותו במקומו, בתוך האוהל אשר לו דוד,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 והייתי שפל בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת, עמם איכבדה. ולמיכל בת שאול, לא היה לה ילד עד יום מותה. ויהי כי ישב המלך בביתו, ודוני הניח לו מסביב מכל אויביו. ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראה נא, אנוכי יושב בבית הרזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה. ויומר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה, כי אדוני עמך. ויהי בלילה ההוא, ויהי דבר אדוני אל נתן למור. לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי? כי לא ישבתי בבית, למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל, אשר ציוויתי לרעות את עמי את ישראל, לאמור, למה לא בניתם לי בית ארזים? ועתה, כה תאמר לעבדי לדוד. כה אמר אדוני צבאות, אני לקחתיך מן הנבא מאחר רצון, להיות נגיד על עמי על ישראל. ואהיה עמך בכל אשר הלכת, ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול, כשם הגדולים אשר בארץ. ושמתי מקום לעמי לישראל, ונטעתיו, ושכן תחתיו, ולא ירגז עוד, ולא יוסיפו ונעוולה לענותו, כאשר בראשונה. ולמן היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, ויגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני.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 הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה, אדוני אלוהים, דיברת, ומברכתך יבורך בית עבדך לעולם. ויהי אחריכן, ויח דוד את פלישתים, ויכניעם, ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. ויח את מואב, וימדדם בחבל, השקב אותם ארצה, וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות, ותהי מואב לדוד לעבדים נושאי מנחה. ויח דוד את הדד עזר בן רחוב מלך צבא, ולכתו להשיב ידו בנהר פירת. וילכוד דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים, ועשרים אלף איש רגלי, ויעקר דוד את כל הרכב, ויותר ממנו מאה רכב. ותבוא ארם דמשק לעזור להדדעזר מלך צבא, ויך דוד בארם עשרים ושניים אלף איש. וישם דוד נציבים בארם דמשק, ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר, ויביאם ירושלים. ומבטח ומבירותי ערי הדדעזר, לקח המלך דוד נחושת הרבה מאוד. וישמע תועי מלך חמת, כי היכה דוד את כל חיל הדדעזר. וישלח תועי את יורם בנו אל המלך דוד, לשאול לו לשלום, ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו, כי איש מלחמות תועי היה הדדעזר. ובידו היו כלי כסף וכלי זהב וכלי נחושת. גם אותם הקדיש המלך דוד אל אדוני, עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגויים אשר כיבש. מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן רחוב מלך צבא. ויעש דוד שם בשובו מהקותו את ערם בגי מלח שמונה עשר א'. וישם באדום נציבים בכל אדום שם נציבים, ויהי כל אדום עבדים לדוד, ויושע אדוני את דוד בכל אשר הלך. וימלוך דוד על כל ישראל, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. ויואב בן צרויה על הצבא, ויהושפט בן החילוד מזכיר. וצדוק בן אחיטוב, ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר. ובנייהו בן יהוידע, והכרתי והפלתי, ובני דוד כהנים היו. ויאמר דוד, אחי יש עוד אשר נותר לבית שאול, ואעשה עמו חסד בעבור יהונתן. ולבית שאול עבד ושמו ציווה, ויקראו לו אל דוד, ויאמר המלך אליו, האתה ציווה, ויאמר עבדיך. ויאמר המלך, האפס עוד איש לבית שאול, ואיעשה עמו חסד אלוהים. ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן, נכה רגליים. ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציווה אל המלך, הנה הוא בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. וישלח המלך דוד, ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר. ויבוא מפי בן יהונתן בן שאול אל דוד, ויפול על פניו וישטחו. ויאמר דוד, מפי בושת, ויאמר, הנה עבדך. ויאמר לו דוד, אל תירא, כי עשו אעשה עמך חסד, בעבור יהונתן אביך, והשיב אותי לך את כל שדה שאול אביך. ואתה תאכל לחם על שולחני תמיד. וישתחו, ויאמר, מי עבדך, כי פנית אל הכלב המת אשר כמוני. ויקרא המלך אל ציווה נער שאול, ויומר אליו, כל אשר היה לשאול ולכל ביתו, נתתי לבן אדונך. ועבדת לו את האדמה, אתה ובניך ועבדיך והבאת. והיה לבן אדונך לחם ואכלו, ומפיוושת בן אדונך יאכל תמיד לחם על שולחני. ולצווה חמישה עשר בנים ועשרים עבדים. ויאמר צווה אל המלך, ככל אשר יצווה אדוני המלך את עבדו, כן יעשה עבדך. ומפיוושת אוכל על שולחני כאחד מבני המלך. ולמפיוושת בן קטן ושמו מיכה. וכל מושב בית צבע עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתר הגלב. ויהי אחרי כן, וימות מלך בני עמון, וימלוך חנון בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה אה חסד עם חנון בן הנחש, כאשר עשה אביו עמדי חסד. וישלח דוד לנחמו ביד עבדיו אל אביו, ויבואו עבדי דוד ארץ בנעמון. עמון. ויאמרו שרב נעמון אל חנון אדוניהם, המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים? הלו בעבור חקור את העיר ולרגלה ולהופך, שלח דוד את עבדיו אליך. וייקח חנון את עבדי דוד, ויגלח את חצי זקנם, ויחרות את מדווהם בחצי עד שתותיהם, וישלחם. ויגידו לדוד, וישלח לקוותם, כי היו האנשים נחלמים מאוד, ויאמר המלך, שבו ויריכו עד יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני עמון, כי נבאשו בדוד. וישלחו ונעמון, ויזכרו את ארם בית רחוב, ואת ארם צבא עשרים אלף רגלי, ואת מלך מעכה אלף איש, ואיש טוב שנם עשר אלף איש. וישמע דוד, וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. ויצאו בני עמון, ויערכו מלחמה פתח השער. וערם צובה ורחוב ואיש טוב ומעכה, לבדם בשדה. וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור, ויבחר מכל בחורי ישראל, ויערוך לקראת ארם. ואת יתר העם נתן ביד אבשי אחיו, ויערוך לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק ארם ממני, והיית לי לשועה, ואם בני עמון יחזקו ממך, והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ודוני יעשה הטוב בעיניו. ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בערם, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כינס נס ערם, וינוסו מפני אבישי, ויבואו העיר. וישב יואב מעל בני עמון, ויבוא ירושלים. ויר ערם כי ניגף לפני ישראל, ויאספו יחד. וישלח הדדעזר, ויוצא את ארם אשר מעבר הנהר, ויבואו חילם, ושובח שר צבא הדדעזר לפניהם. ויגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור את הירדן, ויבוא חילמה. ויערכו ארם לקראת דוד, ויילחמו עמו. וינוס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מערם שבע מאות רכב וארבעים אלף פרשים, ואת שובך שר צבאו הכה וימות שם. ויראו כל המלאכים עבדי הדדעזר, כי נגפו לפני ישראל, וישלימו את ישראל ויעבדום. ויראו ארם להושיע עוד את בני עמון. ויהי לתשובת השנה, לעת צאת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו, ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון, ויצורו על רבה, ודוד יושב בירושלים. ויהי לעת הערב, ויקום דוד מעל משקבו, ויתהלך על גג בית המלך, ויר אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד. וישלח דוד וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אוריה החיטי. וישלח דוד מלאכים, ויקחהה, ותבוא אליו, וישקב עמך, והיא מתקדשת מטומאתך, ותשוב אל ביתה. ותהר האישה, ותשלח ותגד לדוד, ותאמר הרע הנוחי. וישלח דוד אל יואב, שלח אלי את אוריה החיטי. וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב, ולשלום העם, ולשלום המלחמה. ויאמר דוד לאוריה, רד לביתך ורחץ רגלך. ויצא אוריה מבית המלך, ותצא אחריו מסעת המלך. וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדוניו, ולא ירד אל ביתו. ויגידו לדוד למור לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, הלוא מדרך אתה מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב, ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וכי נפשך אם אעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום ומחר אשל לחקה, וישב אוריה וירושלים ביום ההוא וממחרת. ויקרא לו דוד, ויאכל לפניו וישת, וישקרהו, ויצא בערב לשקב במשקבו עם עבדי אדוניו, ואל ביתו לא ירד. ויהי בבוקר, ויכתוב דוד ספר אל יואב, וישלח ביד אוריה. ויכתוב בספר למור, הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו, וניקה ומת. ויהי בשמור יואב אל העיר, וייתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשיך ילשם. ויצאו אנשי העיר, וילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, וימות גם אוריה החיטי. וישלח יואב, ויגד לדוד את כל דברי המלחמה. ויצב את המלאך לאמור, ככלותיך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך, והיה אם תעלה חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר יורו מעל החומה? מי היכה את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימות בטבץ? למה ניגשתם אל החומה? ואמרת, גם עבדך אוריה החיתי וילך המלאך, ויבוא ויגד לדוד את כל אשר שלחו יואב. ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו האנשים, ויצאו אלינו השדה, ונהיה עליהם עד פתח השער. וירו המורים אל עבדיך מעל החומה, וימותו מעבדי המלך, וגם עבדך אוריה החיתי ויומר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב, אל ירע בעיניך את הדבר הזה, כי חזו וחזה תאכל החרב. החזק מלחמתך אל העיר, והורסה וחזקהו. ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. ויעבור האבל, וישלח דוד, ויאספה אל ביתו, ותהי לו לאישה, ותלד לו בן, וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. וישלח אדוני את נתן אל דוד, ויבוא אליו ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צון ובקר הרבה מאוד, ולרש אין קול. כי אם כבשה אחת קטנה, אשר קנה, ויחייה, ותגדל עמו ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל, ומכוסו תשתה, ובחקו תשכב, ותהילו כבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו. ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשיה לאיש הבא אליו. וייחר אב דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי אדוני, כבן מוות האיש העושה זאת. ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמל. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי משחתיך למלך על ישראל, ואנוכי הצלתך מיד שאול. ואטתנה לך את בית אדונך, ואת נשי אדונך בחקך, ואטתנה לך את בית ישראל ויהודה, ואם מעט, ואוסיפה לך כהנה וכהנה. מדוע בזית את דבר אדוני לעשות הרע בעיני, את אוריה החיטי הכיתה וחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני עמון. ועתה לא תסור החרב מביתך עד עולם, עקב כי וזיתני, ותיקח את אשת אוריה החטי להיות לך לאישה. כה אמר אדוני, הנני מקים עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעך, ושחב עם נשיך לעיני השמש הזאת. כי אתה עשית וסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. ויאמר דוד אל נתן, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני. ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני העביר חטאתך לא תמות. אפס, כי ניאץ ניאצת את אויבי אדוני בדבר הזה, גם הבן הילוד לך מות ימות. ויל... <coughs> וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את... וילך נתן אל ביתו, ויגוף אדוני את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד, ו... אשת אוריה לדוד ויאנש. ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער. ויה צום דוד צום, ובא ולן, ושכב ארצה. ויקומו זקני ביתו עליו, ויקומו זקני ביתו עליו להקימו מן הארץ ולא אבה ולא ברא איתם לחם. ויהי ביום השביעי וימות הילד. וייראו עבדי דוד להגיד לו כי מת הילד. כי אמרו הנה והיות הילד חי, דיברנו אליו ולא שמע בקולנו, ואיך נאמר אליו מת הילד ועשה רעה. וירא דוד כי עבדיו מתלחשים. <coughs> <כי> <coughs> ויבן דוד כי מת הילד, ויאמר דוד אל עבדיו, המת הילד, ויאמרו, מת. ויקום דוד מהארץ, וירחץ, ויסח, ויח... ויחלף שמלותיו, ויבוא בית אדוני וישטחו, ויבוא אל ביתו, וישאל, וישימו לו לחם, ויאכל. ויאמרו עבדיו אליו, מה הדבר הזה אשר עשית? בעבור הילד חי צמת וטבק? וכאשר מת הילד קמת ותאכל ללחם? ויאמר, בעוד הילד חי צמתי ואבכה. בעוד הילד חי צמתי ואבכה. כי אמרתי, מי יודע? וחנני אדוני וחיה ילד ועתה מת ועתה מת למה זה אני צם האוכל להשיבו עוד אני הולך, אני הולך אליו והוא לא ישוב אליי. וינחם ואינח... <coughs> דוד את בת שבע אשתו ויבוא אליה וישכב עמך, ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה, בעבור אדוני. וילחם יואב ברבת בני עמון, וילכוד את עיר המלוכה. וישלח יואב מלאכים אל דוד ויאמר, נלחמתי ורבה, גם לכדתי את עיר המים. ועתה, אסוף את יתר העם, וחנה על העיר ולכדך, פן אלכוד אני את העיר, ונקרא שמי עליה. ויאסוף דוד את כל העם, וילך רבהת, וילחם בה, וילכדך. ויקח את עטרת מלכם מעל ראשו, ומשקלה ככר זהב ואבן יקרה, ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. <coughs> <coughs> ואת העם אשר בה הוציא, <coughs> <coughs> ואת, ואת העם אשר בה הוציא, וישם במגירה ובחריצי הברזל ובמגזרות, ובמגזרות הברזל והעביר אותם, במלבן, והעביר אותם במלבן וכן יעשה לכל ערי וני עמון וישב דוד וכל העם ירושלים. וישב דוד וכל העם ירושלים. ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד, אחות יפה, ושמה תמר, ויאהבה האמנון בן דוד. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, כי בתולה היא, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון רע, ושמו יונדב, בן שמעה אחי דוד, ויהו נדב איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר בבוקר, הלא תגיד לי? ויאמר לו, אמנון, את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב. ויאמר לו, יהו נדב, שכב על משכבך והתחל, ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תבונה תמר אחותי ותברני לחם, ועשתה לעיני את הבריה, למען אשר אראה, ואכלתי מידך. וישקב אמנון ויתחל, ויבוא המלך לראותו, ויומר אמנון אל המלך, תבונה תמר אחותי, ותלבב לעיני שתי לביבות, ואברה מידך. וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור, לכי נא בית אמנון אחיך, ועשי לו הבירייה. ותלך תמר בית אמנון אחיה, והוא שוכב, ותיקח את הבצק, ותלוש, ותלבב לעיניו, ותבשל את הלביבות. ותיקח את המסרט, ותצעוק לפניו, וימאן לאכול. ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעלי, ויצאו כל איש מעליו. ויומר אמנון אל תמר, הביאי הבריה החדר ואברם ידך. ותיקח תמר את הלביבות אשר עשת, ותבה לאמנון אחיה החדרה. ותגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי, שכבי עמי, אחותי. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל. אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני, אנא אוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל, ועתה, דברנה אל המלך, כי לא ימנעני ממך. ולא אבה לשמוע בקולה, ויחזק ממנה, ויעניה, וישקב אותה. וישנאיה, אמנון, שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה. ויאמר לה אמנון, קומי, לכי. ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת, מאחרת אשר עשית עמי, לשלחני, ולא אבה לשמוע לך. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר, שלחו נא את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבשנה בנות המלך הבטולות מעילים, ויוצא אותה משרתו החוץ, ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשך, וכתן את הפסים אשר עליה קרעה, ותסם ידה על ראשך, ותלך הלוך וזעקה. ויומר אליה אבשלום אחיה, האמינון אחיך היה עמך, ועתה אחותי, החרישי, אחיך הוא, אל תשיתי את לבך לדבר הזה. ותשב תמר ושוממה, בית אבשלום אחיה. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד. ולא דיבר אבשלום עם אמנון למהרה ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר עינה את תמר אחותו. ויהי לשנתיים ימים, ויהיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך. ויבוא אבשלום אל המלך, ויומר, הננה גוזזים לעבדיך, ילך נא המלך ועבדיו עם עבדיך. ויאמר המלך אל אבשלום, אל בני, אל נלך כולנו, ולו נכבד עליך. ויפרוץ בו, ולא אבה ללכת, ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא, ילך נא איתנו, אמנון אחי. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום, וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ויצב אב שלום את נערב למור, ראונה נא כתוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, הקו את אמנון, והמיתם אותו, אל תיראו. הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו והיו לבני חיל. ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום, ויקומו כל בני המלך, וירכבו איש על פרדו, וינוסו. ויהי המה ודרך, והשמועה באה אל דוד למור, היכה אבשלום את כל בני המלך, ולא נותר מהם אחד. ויקום המלך ויקרע את בגדיו וישקב ארצה, וכל עבדיו ניצבים כרועי בגדים. ויען יונדב בן שמעה אחי דוד ויומר, על יומר אדוני את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום הייתה סומה מיום ענותו את תמר אחותו. ועתה אל יישם, אדוני המלך, אל ללבו דבר למור, כל בני המלך מתו, כי אמנון לבדו מת. ויברח אבשלום, ויישא הנער הצופה את עיניו, ויר והנה עם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה. ויהי ככלותו לדבר, והנה בני המלך באו, וישאו קולם ויבקו, וגם המלך וכל עבדיו בחו בכי גדול מאוד. ואבשלום הברח, וילך אל תלמי בן עמיהוד, מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים. ואבשלום הברח, וילך גשור, וישם שלוש שנים. ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון, כי מת. וידע יואב בן צרויה, כי לב המלך על אבשלום. וישלח יואב תקועה, ויקח משם אישה חכמה, ויומר אליה, התאבלי נא ולבשי נא וכדי אבל, ואל תשוכי שמן, והיית כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך, ודיברת אליו כדבר הזה, וישם יואב את הדברים בפיה. ותאמר האישה התקועית אל המלך, ותפול על אפיה ארצה, ותשטחו. ותאמר, הושיעה המלך. ויומר לה המלך, מה לך? ותאמר, אבל אישה אלמנה אני, וימות אישי. ולשפחתך שני בנים, וינצו שניהם בשדה, ואין מציל ביניהם, ויכו האחד את האחד, וימת אותו. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך, ויאמרו תני את מכה אחיו, ונמיתהו בנפש אחיו, אשר הרג, ונשמידה גם את היורש. וחיבו את גחלתי אשר נשארה, לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה. ויומר המלך אל האישה, לכי לביתך, ואני אצווה עלייך. ותאמר האישה התקועית אל המלך, עלי אדוני המלך העוון ועל בית אבי, והמלך וכסאו נקי. ויומר המלך, המדבר אלייך, ואהבתו אלי. ולא יוסיף עוד לגעת בך. ותאמר, יזכור המלך את אדוני אלוהיך, מהרבת גואל הדם לשחט, ולא ישמידו את בני. ויומר, ותומר, חי אדוני אם יפול מסערת בנך ארצה. ותאמר האישה, תדבר נא שפחתך אל אדוני המלך דבר. ויומר, דברי. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כאשם, לבלתי השיב המלך את נידחו. כימות נמות, וכמים הנגרים ארצה, אשר לא יאספו, ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות, לבלתי ידח ממנו נדח. ועתה, אשר באתי לדבר אל המלך, אדוני, את הדבר הזה, כי יראוני העם. ותאמר שפחתך אדברה נא אל המלך, אולי יעשה המלך את דבר אמתו. כי ישמע המלך להציל את אמתו מכף האיש, להשמיד אותי ואת בני יחד מנחלת אלוהים. ותאמר שפחתך יהיה דבר אדוני המלך למנחה, כי כמלאך האלוהים, כן אדוני המלך, לשמוע הטוב והרע, ודוני אלוהיך, יהי עמך. ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא תכחדי ממני דבר, אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האשה, ידבר נא אדוני המלך. ויומר המלך, היד יואב איתך בכל זאת? וטען האשה ותאמר. חי נפשך, אדוני המלך, אם איש להאמין ולהשמיל מכל אשר דיבר אדוני המלך, כי עבדך יואב הוא ציווני, והוא שם בפי שפחתך את כל הדברים האלה. לבעבור סבב את פני הדבר, עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. ויומר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה, ולך השב את הנער, את אבשלום. ויפול יואב אל פניו ארצה, וישתח הוא, ויברך את המלך, ויאמר יואב, היום ידע עבדך, כי מצאתי חן כן בעיניך, אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדך. ויקום יואב, וילך גשוע, ויבא את אבשלום ירושלים. ויאמר המלך יסוב אל ביתו ופני לא יראה. ויסוב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא ראה. וכאבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קדקדו לא היבוא מום. ובגלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, ככבד עליו וגילחו, ושקל את שיער ראשו, מאתיים שקלים באבן המלך. וייוולדו לאבשלום שלושה ונים, ובת אחת ושמה תמר, היא הייתה אישה יפת מראה. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים, ופני המלך לא ראה. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך, ולא אבה לבוא אליו. וישלח עוד שנית, ולא אבה לבוא. ויומר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים, לכו והציטו הווה אש. ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. ויקום יואב, ויבוא אל אבשלום הביתה. ויומר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך למור, בוא הנה ואשלחה אותך אל המלך למור, למה באתי מגשור, טוב לי עוד אני שם. ועתה אראה פני המלך, ואם יש בי עוון, והמיתני. ויבוא יואב אל המלך ויגד לו, ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישטחו לו על אפיו ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. ויהי מאחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, וחמישים איש רצים לפניו. והשכים אבשלום, ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו, ויומר, אמי זה עיר אתה? ויאמר, מאחד שבטי ישראל עבדיך. ויומר אליו אבשלום, ראה דבריך טובים ונכוחים, ושומע אין לך מאת המלך. ויאמר אבשלום, מי יסימני שופט בארץ, ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. והיה בקרוב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל, אשר יבואו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ויהי מקץ ארבעים שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלכן נא ואשלם את נדרי אשר נדרתי לה' בחברון. כי נדר נדר עבדך בשבטי וגשור בערם למור, אם ישוב ישיבני ה' ירושלים ועבדתי את ה'. ויאמר לו המלך, לך בשלום, ויקום וילך חברונה. וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור, כשמעכם את כל השופר, ואמרתם, מלך אבשלום בחברון. ואת אבשלום הלכו מאתיים איש מירושלים, קרואים והולכים לתומם, ולא ידעו כל דבר. וישלח אבשלום את החיתופל הגילוני, יועץ דוד, מעירו מגילו, בזובחו את הזבחים, ויהי הקשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום. ויבוא המגיד אל דוד למור היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. ויאמר דוד לכל עבדיו אשר איתו וירושלים, קומו ונברחה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, פן ימהר והשיגנו והדיח עלינו את הרעה. והיכה העיר לפי חרב. ויאמרו עבדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך. ויצא המלך וכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את עשר נשים מפי לגשים לשמור הבית. ויצא המלך וכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק. וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הכרתי וכל הפלתי, וכל הגיטים, שש מאות איש אשר באו ורגלו מגת עוברים על פני המלך. ויאמר המלך אל איתי הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב ושב עם המלך, כי נוכרי אתה, וגם גולה אתה למקומך. תמול בואך, והיום אני אחה עמנו ללכת. ואני הולך על אשר אני הולך, שוב, והשב את אחיך עמך חסד ואמת. ויען איתי את המלך, ויאמר, חי אדוני, וחי אדוני המלך, כי במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדך. ויאמר דוד אל איתי, לך ועבור. ויעבור איתה הגיתי וכל הנשב וכל הטף אשר איתו. וכל הארץ בוכים כל גדול וכל העם עוברים והמלך עובר בנחל קדרון וכל העם עוברים על פני דרך את המדבר. גם צדוק וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים ויציקו את ארון האלוהים ויעל אביתר, עד תום כל העם לעבור מן העיר. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני והשיבני, והראני אותו ואת נווהו. ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה, שובה העיר בשלום, ואחימה מעץ בנך, והוא נתן בן אביתר, שני בניכם איתכם. ראו אנוכי מתמהמה בערבות המדבר, עד בו דבר מעמכם להגיד לי. וישב צדוק ואביתר את ארון האלוהים ירושלים, וישבו שם. ודוד עולה ומעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לו לא חפוי, והוא הולך יחף, וכל העם אשר איתו, חפו איש ראשו, ועלו עלו ובכו. ודוד הגיד למור אחיתופל בקושרים עם אבשלום. ויאמר דוד, סכל נא את עצת אחיתופל, אדוני. ויהי דוד בא עד הראש, אשר ישתחווה שם לאלוהים. והנה לקראתו חושי הארכי, קרוע כותנתו והאדמה על ראשו. ויאמר לו דוד, אם עברת איתי והיית עלי למסע. ואם העיר תשוב, ואמרת לאבשלום, עבדך אני המלך אהיה, עבד אביך ואני מאז, ועדתה ואני עבדך. והפרת לי את עצת החיתופל. והלא עמך שם צדוק ואביתר הכהנים, והיה כל הדבר אשר תשמע מבית המלך, תגיד לצדוק ולאביתר הכהנים. הנה שם עמם שני בניהם, אך היא מעץ לצדוק, והוא נתן לאביתר, ושלחתם בידם אלי כל דבר אשר תשמעו. ויבוא חושי ראי דוד העיר, ואבשלום יבוא ירושלים. ודוד עבר מעט מהראש, והנה ציווה נער מפיבושת לקראתו, וצמד חמורים חבושים, ועליהם מתיים לחם, ומאה צימוקים, ומי הקיץ ונבל יין. ויאמר המלך אל ציווה, מה אלה לך? ויאמר ציווה, החמורים לבית המלך לרכוב, והלחם והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ויאמר המלך, ואיה בן אדונך? ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לי בית ישראל את ממלכות אבי. ויאמר המלך לציווה, הנה לך כל אשר למפיוושת. ויאמר ציווה, השתחוותי, אמצא חן בעיניך, אדוני המלך. ובא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי ונגרה, יוצא יצו ומקלל. ויסכל באבנים את דוד ואת כל עבדי המלך דוד, וכל העם וכל הגיבורים מימינו ומשמאלו. וכו אמר שמעי בקללו, צא, צא, איש הדמים ואיש הבלי יעל. השיב עליך אדוני כל דמי בית שאול, אשר מלכת תחתיו, ויתן אדוני את המלוכה ביד אבשלום בניך, והנך ברעתך, כי איש דמים אתה. ויאמר אבישי בן צרויה אל המלך, למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? אעברנה ואסירה את ראשו. ויאמר המלך, מה לי ולכם בנצרויה? כה יקלל, כי אדוני אמר לו, כלל את דוד, ומי יאמר מדוע עשית כן? ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה וני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ואף כי עתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו אדוני. אולי יראה אדוני בעיני, והשיב אדוני לי טובה תחת קללתו היום הזה. וילך דוד ואנשיו בדרך, ושמעי הולך בצלע ההר לעומתו, הלוך ויקלל, ויסכל באבנים לעומתו, ועיפר בעפר. ויבוא המלך וכל העם אשר איתו עייפים, וינפש שם. ואבשלום וכל העם איש ישראל באו ירושלים, ואחיתופל איתו. ויהי כאשר בא חושי הערכי רעי דוד אל אבשלום, ויאמר חושי אל אבשלום, יחי המלך, יחי המלך. ויאמר אבשלום אל חושי, זה חסדך את רעך? למה לא הלכת את רעך? ויאמר חושי אל אבשלום, לא! כי אשר בחר אדוני והעם הזה וכל איש ישראל, לא אהיה ואיתו אשב. והשנית, למי אני אעבוד, הלא לפני בנו, כאשר עבדתי לפני אביך, כן אהיה לפניך. ויאמר אבשלום אל אחיתופל, הבו לכם עצה מן נעשה. ויאמר אחיתופל אל אבשלום, בוא אל פלגשי אביך, אשר הניח לשמור הבית, ושמע כל ישראל כי נבאשת את אביך, וחזקו ידי כל אשר איתך. ויתו לאבשלום האוהל על הגג, ויבוא אבשלום אל פלגשי אביו, לעיני כל ישראל. ועצת החיטופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוהים, כן כל עצת אחיתופל, גם לדוד, גם לאבשלום. ויומר אחיתופל אל אבשלום, אבחרנא שנם עשר אלף איש, ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה. ואבוא עליו, והוא יגע עורפי ידיים, והחרדתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והכתי את המלך לבדו. והשיבה כל העם אליך, כשוב הכל, האיש אשר אתה מבקש, כל העם יהיה שלום. וישר הדבר בעיני אבשלום, ובעיני כל זקני ישראל. ויומר אבשלום, קרא נא גם לחושי הארכי, ונשמעה בפיו גם הוא. ויבוא חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום אליו למור, כדבר הזה דיבר אחיתופל. הנעשה את דברו, עם אין אתה דבר. ויאמר חושי אל אבשלום, לא טובה העצה אשר יעץ אחיתופל בפעם הזאת. ויאמר חושי, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, כי גיבורים המה, ומראי נפש המה, כדוב שקול בשדה, ואביך איש מלחמה, ולא ילין את העם. הנה עתה הוא נחבא באחת הפחתים או באחד המקומות, והיה כנפול בהמה בתחילה, ושמע השומע ואמר, הייתה מגפה בעם אשר אחריו שלום. והוא גם בן חייל, אשר ליבו כלב האריה הימס ימס, כי יודע כל ישראל כגיבור אביך, ובני חייל אשר איתו. כי יעצתי, האסוף יאסף עליך, כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כחול אשר על הים לרוב, ופניך הולכים בקרב. ובאנו אליו, באחד המקומות אשר נמצא שם, ונחנו עליו, כאשר יפול הטל על האדמה, ולא נותר בו ובכל האנשים אשר איתו גם אחד. ואם אל עיר יאסף, והסיעו כל ישראל אל העיר ההיא חבלים, וסחבנו אותו עד הנחל, עד אשר לא נמצא שם גם צרור. ויאמר אבשלום וכל איש ישראל, טובה עצת חושי הערכי מעצת החיטופל. ודוני ציווה להפר את עצת החיטופל הטובה, לבעבור אבי אדוני אל אבשלום את הרעה. ויאמר חושי אל צדוק ואל אביתר הכהנים, כזאת וכזאת יעץ אחיתופל את אבשלום ואת זקני ישראל, וכזאת וכזאת יעצתי אני. ועתה שילחו מהרה והגידו לדוד למור, אלתה לן הלילה בערבות המדבר, וגם עבור תעבור, פן יבולע למלך ולכל העם אשר איתו. ויהונתן ואחימעץ עומדים בעין רוגל, והלכה השפחה והגידה להם, והם ילכו והגידו למלך דוד. כי לא יוכלו להיראות לבוא העירה. וירא אותם נער, ויגד לאבשלום. וילכו שניהם מהרה, ויבואו אל בית איש בבחורים, ולא באר בחצרו, וירדו שם. ותיקח האישה ותפרוס את המסך על פני הבאר, ותשטח עליו הריפות, ולא נודע דבר. ויבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה, ויאמרו, איה אחי מעץ ביהו נתן, ותאמר להם האישה, עברו מחל המים, ויבקשו ולא מצאו, וישובו ירושלים. ויהי אחרי לכתם, ויעלו מהבאר. וילכו ויגידו למלך דוד, ויאמרו אל דוד, קומו ועברו מהרה את המים, כי ככה יעץ עליכם החיטופל. ויקום דוד וכל העם אשר איתו, ויעברו את הירדן, עד אור הבוקר, עד אחד לא נעדר אשר לא עבר את הירדן. ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויקום, וילך אל ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו, חנק. וימות, ויקבר בקבר אביו. ודוד בא מחנה עמה, ואבשלום עבר את הירדן, הוא וכל איש ישראל עמו. ואת עמסה שם אבשלום תחת יואב על הצבא, ועמסה בין איש ושמו יתרה הישראלי, אשר בא אל אביגל בת נחש, אחות צרויה, אם יואב. ויחן ישראל ואבשלום, ארץ הגלעד. ויהי כבוד דוד מחניימה, ושבי ונחש מרבת בני עמון, ומחיר בן עמיאל מלא דבר, וברזילי הגלעדי מרוגלים. משכב וספות, וכלי יוצר, וחיתים, ושעורים, וקמח, וכלי, ופול ועדשים וקלי. ודבש וחמאה וצאן ושפוט בקר הגישו לדוד ולעם אשר איתו לאכול, כי אמרו העם רעב ועייף וצמא במדבר. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. וישלח דוד את העם, השלישית ביד יואב, והשלישית ביד אבישי בן צרויה, אחי יואב, והשלישית ביד איתי הגיטי, ויאמר המלך אל העם, יצא אצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס, לא ישימו אלינו לב, ואם ימותו חציינו, לא ישימו אלינו לב, כי עתה חמונו עשרה אלפים. ועתה, טוב כי תהיה מעיר לעזור. ויאמר עליהם המלך, אשר ייטף בעיניכם אעשה. ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי למור לאט לי לנער לאב שלום וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים. וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם המגפה גדולה ביום ההוא עשרים א'. ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם מאשר אכלה החרב ביום ההוא. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת צווח האלה הגדולה, ויחזק ראשו ואלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. וירא איש אחד, ויגד ליואב, ויאמר, הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית, ומדוע לא היכיתו שם ארצה? ועלי לתת לך עשרה כסף וחגורה אחת? ויאמר האיש אל יואב, ולו אנוכי שוקל על כפי אלף כסף, לא אשלח ידי אל בן המלך. כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי למור, שמרו מי בנער שלום. או עשיתי ונפשי שקר. וכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לא כן אוכילה לפניך, ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסובו עשרה נערים נושאי כלי יואב, ויקו את אבשלום וימיתוהו. ויתקע יואב בשופר. וישוב העם מרדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. ויקחו את אבשלום, וישליכו אותו, ויער אל הפחת הגדול, ויציבו עליו גל אבנים גדול מאוד, וכל ישראל נסו איש לאוהליו. ואבשלום לקח ויצב לו וחייו את מצבת אשר בעמק המלך, כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי, ויקרא למצבת על שמו, ויכרא אלה יד אבשלום עד היום הזה. ואחימעץ בן צדוק אמר, ארוצה נא ואבשרה את המלך, כי שפתו אדוני מיד אויביו. ויאמר לו יואב, לא איש בשורה אתה היום הזה, ובישרת ביום אחר, והיום הזה לא תבשר, כי על כן בן המלך מת. ויאמר יואב לכושי, לך הגד למלך אשר ראית, וישתחו חושי ליואב וירוץ. ויוסף עוד אחימעץ בן צדוק, ויאמר אל יואב, ויהי מה, ארוצה נא גם אני אחרי הכושי. ויאמר יואב, למה זה אתה רץ ביני, ולך אין בשורה מוצאת? ויהי מה ארוץ, לו, רוץ. וירוץ אחימה אץ דרך הכיכר, ויעבור את הקושי. ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער, אל החומה, ויישא את עיניו, ויר, והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה ויגד למלך, ויאמר המלך אם לבדו בשורה בפיו, וילך הלוך וקרב. ויר הצופה איש אחר רץ, ויקרא הצופה אל השוער, ויומר, הנה איש רץ לבדו. ויומר המלך, גם זה מבשר. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחימעץ בן צדוק. ויאמר המלך, איש טוב זה, ואל בשורה טובה יבוא. ויקרא אחימעץ, ויאמר אל המלך, שלום, וישתחו למלך לאפיו ארצה. ויאמר, ברוך אדוני אלוהיך, אשר סיגר את האנשים, אשר נשאו את ידם באדוני המלך. ויאמר המלך, שלום לנער לאבשלום? ויאמר אחימעץ, ראיתי ההמון הגדול לשלוח את עבד המלך, יואב, ואת עבדיך, ולא ידעתי מה. ויאמר המלך, סוב, התייצב כה, ויסוב ויעמוד. והנה הכושי בא, ויאמר הכושי, יתבשר אדוני המלך, כי שפתך אדוני היום, מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הכושי, השלום לנער לאבשלום? ויאמר הכושי, יהיוך הנער אויבי אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה. וירגז המלך, ויעל על עליית השער, ויבק. וכה אמר בלכתו, בני אבשלום, בני וני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום, בני וני. ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה, ויתאבל על אבשלום. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא למור, נעצב המלך על בנו. ויתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר יתגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה. והמלך לאט את פניו, ויזעק המלך קול גדול, בני אבשלום, אב שלום, בני וני. ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, הממלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך, ונפש פילגשיך. לאהבה את שונאיך, ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום, כי לו אבשלום חי, וכולנו היום מתים, כי אז ישר בעיניך. ועתה, קום, צה ודבר על לב עבדיך. כי אדוני נשבעתי כי אינך יוצא אם ילין איש איתך הלילה, וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם הגידו למור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. ויהי כל העם נדון בכל שבטי ישראל למור, המלך הצילנו מכף אויבינו, והוא מילתנו מכף פלישתים, ועתה ברח מן הארץ מעל אבשלום. ואבשלום אשר משכנו עלינו מת במלחמה, ועתה למה אתם המחרישים להשיב את המלך? והמלך דוד שלח אל צדוק ואל אביתר הכהנים למור, דברו אל זקני יהודה למור, למה תהיו אחרונים להשיב את המלך אל ביתו? ודבר כל ישראל בא אל המלך אל ביתו. אחי אתם, עצמי ובשרי אתם, ולמה תהיו אחרונים להשיב את המלך? ולעמסה תאמרו, הלא עצמי ובשרי אתה, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, אם לא שר צבא תהיה לפני כל הימים תחת יואב. ויט את לבב כל איש יהודה כאיש אחד, וישלחו אל המלך שוב אתה וכל עבדיך. וישוב המלך ויבוא עד הירדן, ויהודה בא הגלגלה ללכת לקראת המלך, להעביר את המלך את הירדן. וימהר שמעי ונגרה בן הימיני אשר מבחורים, וירד עם איש יהודה לקראת המלך דוד. ואלף איש עמו מבנימין, וציווה נער בית שאול, וחמשת עשר בניו, ועשרים עבדיו איתו, וצלחו הירדן לפני המלך. ועברה העברה לעביר את בית המלך ולעשות הטוב בעיניו, ושמעי ונגרה נפל לפני המלך בעוברו בירדן. ויאמר אל המלך, אל יחשוב לי, אדוני עוון, ואל תזכור את אשר העבה עבדך ביום אשר יצא אדוני המלך מירושלים, לשום המלך אל לבו. כי ידע עבדך, כי אני חטאתי, והנה באתי היום, ראשון לכל בית יוסף, לרדת לקראת אדוני המלך. ויען אבישי בן צרויה ויאמר, התחת זאת לא יומת שמעי, כי קלל את משיח אדוני? ויאמר דוד, מל לי ולכם, בני צרויה, כי תהיו לי היום לשטן, היום יומת איש בישראל, כי הלא ידעתי, כי היום אני מלך על ישראל? ויאמר המלך אל שמעי, לא תמות, וישב עלו המלך. ומפיוושת בן שאול ירד לקראת המלך, ולא עשה רגליו, ולא עשה אספמו, ואת בגדיו לא כיבס, למין היום לכת המלך, עד היום אשר בא ושלום. ויהי כי בא ירושלים לקראת המלך, ויאמר לו המלך, למה לא הלכת עמי מפיוושת? ויאמר, אדוני המלך, עבדי רמני. כי אמר עבדך, אכבשל לי החמור, וארכב עליה, ואלך, אל, ואלך את המלך. כי פיסח עבדך, וירגל בעבדך אל אדוני המלך, ואדוני המלך כמלאך האלוהים, ועשה הטוב בעיניך. כי לא היה כל בית אבי, כי אם אנשי מוות לאדוני המלך. <coughs> ותשת את עבדך באוכלי שולחנך. ומה יש לי עוד צדקה, ולזעוק עוד אל המלך. ויאמר לו המלך, למה תדבר עוד דבריך? אמרתי, אתה וציבה תחלקו, תחלקו את השדה. ויאמר מפיוושת אל המלך, גם את הכל ייקח, גם את הכל ייקח, אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו. וברזילי הגלעדי ירד מרוגלים, ויעבור את המלך הירדן, לשלחו את הירדן. וברזילי זקן מאוד, בן שמונים שנה, והוא קלקל את המלך בשיבתו ומחניים, כי איש גדול הוא מאוד. ויאמר המלך אל ברזילי, אתה עבור איתי, אתה עבור איתי, וכלכלתי אותך עמדי בירושלים. ויאמר ברזילי אל המלך, כמה ימי שני חיי, כי אעלה את המלך ירושלים. בן שמונים שנה אנוכי היום, האדע בין טוב לרע, אם יטעם עבדך את אשר אוכל ואת אשר אשתה. אם אשמע עוד בקול שרים ושרות, ולם, ולמה יהיה עבדך עוד למסע אל אדוני המלך? כמעט יעבור, עבד... כמעט יעבור עבדך את הירדן, את המלך, ולמה יגמלני המלך הגמולה הזאת? ישבנה עבדך ואמות בעירי עם קבר אבי ואמי, והנה עבדך כמהם יעבור עם אדוני המלך, ועשה לו את אשר טוב בעיניך. ויאמר המלך, <coughs> איתי יעבור כמהם, ואני אעשה לו את הטוב בעיניך, וכל אשר תבחר עלי אעשה לך. ויעבור כל העם את הירדן, והמלך עבר, וישק המלך לברזילי, ויברכהו, וישוב למקומו. ויעבור המלך הגלגלה, וכמהן עבר עמו, וכל עם, יהודה, וכל עם יהודה העבירו את המלך, וגם חצי עם ישראל. והנה כל איש ישראל באים אל המלך, ויאמרו אל המלך, מדוע גנבוך אחינו איש יהודה, ויעבירו את המלך ואת ביתו את הירדן, וכל אנשי דוד עמו, וכל אנשי דוד עמו. ויען כל איש יהודה על איש ישראל, כי קרוב המלך אליי, ולמה זה, <coughs> זה חרא לך, חרא לך על הדבר הזה? האכול אכלתי מן המלך? אם נישאת נישא לנו? ויען איש ישראל את איש יהודה ויאמר עשר, עשר, עשר ידות לי ומלך וגם בדוד אני ממך ומדוע, ומדוע הקלותני ולא היה דברי ראשון לי להשיב את מלכי וייקש דבר איש יהודה מדבר איש ישראל. ושם נקרא איש בליעל, ושמו שבע בן בכרי, איש ימיני, ויתקע בשופר, ויומר, אין לנו חלק בדוד, ולא נחלה לנו בבן ישי, איש לאוהליו ישראל. ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד, אחרי שבע בן בכרי. ואיש יהודה דבקו ומלכם מן הירדן ועד ירושלים. ויבוא דוד אל ביתו ירושלים, וייקח המלך את עשר נשים פלגשים אשר הניח לשמור הבית, וייתנם בית משמרת, ויכל כלם ועליהם לובה, ותהיינה צרורות עד יום מותן אלמנות חיות. ויאמר המלך אל עמסה, הזעק לי את איש יהודה שלושת ימים, ואתה פה עמוד. וילך עמסה להזעיק את יהודה, ויוכר מן המועד אשר יעדו. ויאמר דוד אל אבישי, עתה ירע לנו שבע בן בכרי מנבשלום, עתה קח את עבדי אדונך, ורדוף אחריו, פן מצה לו ערים בצורות והציל עינינו. ויצאו אחריו אנשי יואב, והכרתי והפלתי וכל הגיבורים, ויצאו מירושלים לרדוף אחרי שבע בן בכרי. הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון, ועמסה בא לפניהם, ויואב חגור מידו לבושו, ועליו חגור חרב מצומדת על מותניו בתערך, והוא יצא ותיפול. ויאמר יואב לעמסה, השלום אתה, אחי, ותאחז יד ימין יואב בזקן עמסה לנשוק לו. ועמסה לא נשמר בחרב אשר ביד יואב, ויכה הוא בא אל החומש, וישפוך מעב ארצה, ולא שנה לו וימות. ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי. ואיש עמד עליו מנערי יואב, ויאמר, מי אשר חפץ ביואב, ומי אשר לדוד, אחרי יואב. ועמסה מתגולל בדם בתוך המסילה, ויר האיש כי עמד כל העם, ויסב את עמסה מן המסילה השדה, וישלך עליו בגד, כאשר ראה כל הבא עליו ועמד. כאשר הוגה מן המסילה, עבר כל איש אחרי יואב, לרדוף אחרי שבע בן בכרי. ויעבור בכל שבטי ישראל, אבלה ובית מעכה וכל הברים, ויקהלו ויבואו אף אחריו. ויבואו ויצורו עליו, באבלה בית המעכה, וישפחו סוללה אל העיר, ותעמוד בחל, וכל העם אשר את יואב משחיתים להפיל החומה. ותקרא אישה חכמה מן העיר, שמעו, שמעו, אמרונה אל יואב. קרב עד הנה ואדברה אליך. ויקרב אליה, ותאמר האישה, האתה יואב? ויומר, אני. ותאמר לו, שמע דברי אמתיך? ויומר, שומע אנוכי. ותאמר למור, דבר ידברו בראשונה לאמור, שאול ישאלו באבל, וכן הטמו. אנוכי שלומי אמוני ישראל, אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל, למה תבלע נחלת אדוני? ויען יואב ויומר, חלילה חלילה לי עם אבלע ואם השחית. לא כן הדבר, כי איש מהר אפרים, שבע בן בכרי שמו, נשא ידו במלך, בדוד. תנו אותו לבדו, ואלך מעל העיר. ותאמר האישה אל יואב, הנה ראשו מושלך אליך בעד החומה. ותבוא האישה אל כל העם בחכמתה, ויכרתו את ראש שבע בן בכרי, וישליחו אל יואב, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש לאוהליו, ויואב שב ירושלים אל המלך. ויואב אל כל הצבא ישראל, ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי. ועדורם על המס, ויהו שפט בן החילוד המזכיר. ושבה סופר, וצדוק ואביתר כהנים. וגם עירה היה עירי היה כהן לדוד. ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחרי שנה. ויבקש דוד את פני אדוני. ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המיט את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם, והגבעונים לא מבני ישראל המה, כי אם מיתר האמורי ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם? ובמה אכפר וברכו את נחלת אדוני? ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל. ויאמר, מה אתם אומרים אעשה לכם? ויאמרו אל המלך, האיש אשר כילנו ואשר דימה לנו, נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל. יותן נא לנו שבעה אנשים מבניו, והוקה ענום אל אדוני בגבעת שאול בחיר אדוני. ויאמר המלך אני אתן. ויחמול המלך על מפיוושת בן יהונתן בן שאול, על שבועת אדוני אשר בנותם, בן דוד ובן יהונתן בן שאול. וייקח המלך את שני בני רצפה ותעיה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיוושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לעדריאל בן ברזילי המחולתי. ויתנם ביד הגבעונים, ויוקיעום בהר לפני אדוני, ויפלו שבעתם יחד. והמה הומתו בימי קציר בראשונים, בתחילת כציר שעורים. ותיקח רצפה ותעיה את הסק ותתהו לה אל הצור מתחילת קציר, עד ניתח מים עליהם מן השמיים, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם, ואת חיית השדה לילה. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה ותעיה בלגש שאול. וילך דוד, וייקח את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו, מאת בעלי יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן, אשר תלאום שמה פלישתים, ביום הכות פלישתים את שאול בגלבוע. ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יהונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים. ויקברו את עצמות שאול והונתן בנו בארץ בנימין בצלע, בקבר קיש אביו, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוהים לארץ אחריכן. ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים ויעף דוד. וישבי ונוב אשר בילידי הרפה, ומשקל כנו שלוש מאות משקל נחושת, והוא חגור חדשה, ויאמר להקות את דוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויך את הפלישתי וימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לו לא למור, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תכבה את נר ישראל. ויהי אחריכן, ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים. אז היקה סיבכי החושתי את סף אשר בילידי הרפא. ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים, ויח אל חנן בין יערי אורגים בתלחמי, את גוליית הגיטי, ועץ חניתו כמנור אורגים. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון, ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו, שש ושש, עשרים וארבע מספר, וגם הוא יולד להרפה, ויחרף את ישראל, ויכהו יהונתן בן שמעה אחי דוד. את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מקף כל אויביו ומקף שאול. ויאמר, אדוניי צלעי ומצודתי ומפלתי לי. אלוהי צורי איכסבו, מגיני וקרן ישעי, מזגבי ומנוסי, מושיעי מחמס תושעני. מהולל אקרא אדוניי, ומאויבי אבשע. כי עפפוני משברי מוות, נחלי וליעל יבעתוני. חבלי שאול סבני, קידמוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני, ואל אלוהי אקרא, וישמע מהיכלו <חלוק> קולי, ושבעתי באוזניו. ויתגעש ותרעש <וידגעש> הארץ, מוסדות השמיים ירגזו, ויתגעשו כי חר עלו. עלה עשן <עלה> באפו, <עלה> ואש מפיו תאכל, גחלים בערו ממנו. וית שמים וירד, וערפל תחת רגליו. וירכב על קרוב ויעוף, וירה על כנפי רוח. ויש את חושך סביבותיו סוכות, חשרת מים עבה שחקים. מנגה נגדו, בערו גחה לאש. ירעם מן שמיים אדוני, ועליון ייתן קולו. וישלח חיצים ויפיצם, ברק ויהום. ויראו אפיקי ים, יגלו מוסדות תבל, וגערת אדוני מנשמת רוח אפו. ישלח ממרום, ייכחני, ימשני ממים רבים. יצילני מאויבי עז, משונאי כי אמצו ממני. יקדמוני ביום עדי, ויהי אדוני משענה לי. ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ בי. יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי. כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי. כי כל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסור ממנה. ואהיה תמים לו, ואשתמרה מעווני. וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תתמם. אם נבר תתתבר, ועם עיקש תטפל, ואת עם עני תושיע, ועיניך על רמים תשפיל. כי אתה נרי, אדוני, ואדוני יגיע חושקי. כי בך גדוד, ולא הי אדלג שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. כי מי אל מבלעדי אדוני, ומי צור מבלעדי אלוהינו. האל מעוזי חייל, ויתר תמים דרכי, משבר רגלי כאיילות, ועל במותי יעמידני. מלמד ידי למלחמה, וניחת קשת נחושה זרועותי. ותיתן לי מגן אישעך, וענות איכה תרבני, תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסולי. ארדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. ואכלם ואמחצם, ולא יקומון, ויפלו תחת רגלי. ותזרני חי למלחמה, תכריע כמי תחתני. ואויבי תתה לי עורף, משנאי ואצמיתם. ישעו ואין מושיע, אל אדוני ולא ענם. ואשחכם כעפר ארץ, כתית חוצות אדיקם ארכעם. ותפלטני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים, עם לא ידעתי יעבדוני. בני נכר יתקחשו לי, לשמוע אוזן ישמעו לי. בני נכר יבולו, ויחגרו ממסגרותם. חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי צור ישעי. האל הנותן נקמות לי, ומוריד עמים תחתני. ומוציאי מאויבי, ומקמה יתרוממני, מאיש חמסים תצילני. על כן עודך אדוני בגויים, ולשמך אזמר. מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר הוא כמעל, משיח אלוהי יעקב, ונעים זמירות ישראל. רוח אדוני דיבר בי, ומילתו על לשוני. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק מושל ירעת אלוהים. וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר לא עבות, מנוגה ממטר, דשא מארץ. כי לא חן ביתי עם אל, כי ברית עולם שם לי, ערוכה וקול ושמורה, כי כל ישעי וכל חפץ, כי לא יצמיח. על כקוץ מונד כולם, כי לא ויד ייקחו. ואיש יגע בהם עם מלא ברזל ועץ חנית, ובאש שרוף ישרפו בשבת. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט תחכמוני ראש השלישי, הוא עדינו העצני, על שמונה מאות חלל בפעם אחת. ואחריו אלעזר בן דודו בן אחוכי, בשלושה הגיבורים עם דוד, בחרפם בפלשתים, נאספו שמה למלחמה, ויעלו איש ישראל. הוא קם ויח בפלשתים, עד כי יגעה ידו, ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא, והעם ישובו אחריו, אך לפשט. ואחריו שמע ונאגה הררי, ויאספו פלשתים לחיה, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, והעם נס מפני פלשתים. ויתייצב בתוך החלקה, ויציליה, ויח את פלישתים, ויעש אדוני תשועה גדולה. וירדו שלושה מהשלושים ראש, ויבואו אל קציר אל דוד, אל מערת עדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים. ודוד אז במצודה, ומצב פלישתים אז בית לחם. ויתאבה דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלשתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויישאו ויביאו אל דוד, ולא אבא לשתותם, ויסח אותם לאדוני. ויאמר, חלילה לי, אדוני, מי עשותי זאת? הדם האנשים ההולכים בנפשותם, ולא אבה לשתותם. אלה עשו שלושת הגיבורים. ואבישי, אחי יואב בן צרויה, הוא ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל, ולא שמא בשלושה. מן השלושה הכי נכבד, ויהי להם לסר, ועד השלושה לא בא. ובניהו וניהו ידע בן יהוידע, בן איש רב בעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. והוא היכה את איש מצרי, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. אלה עשה בניהו בן יהוידע, ולא שם בשלושה הגיבורים. מן השלושים נכבד, ואל השלושה לאובה, בא, וישימהו דוד אל משמעתו. עשה אל אחי יואב בשלושים, אל חנן בן דודו בית לחם. שמע החרדי, אליקה החרדי. חלץ הפלטי, עירה ונעיקש התקועי. אבי עזר האנטותי, מבוני החושתי. צלמון האחוכי, מהרי הנטופתי. חלב בן בענה הנטופתי, איתי בן ריבי מגבעת בני בנימין. בניהו פרעתוני, הדי מנחלי געש. אבי עלבון הערוותי, עזמות הברחומי. אל יחבא השעלבוני, בני ישן יהונתן. שמא ההררי, אחיעם בן שרר הררי. אליפלת בן אחסבי, בן המעכתי, אליעם בן אחיטופל הגילוני. חצרי הקרמלי, פערי הארבי. יגאל בן הנתן מצובה, בני הגדי. צלק העמוני, נחרי הבארותי, נושא כלי יואב בן צרויה. עירה היתרי, גרב היתרי. אוריה החיטי, כל שלושים ושבעה. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסט את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויומר המלך אל יואב שר החיל אשר איתו שותנה בכל שבטי ישראל מדן ועד באר שבע ופקדו את העם וידעתי את מספר העם. ויאמר יואב אל המלך ויוסף אדוני אלוהיך אל העם כהם וכהם מאה פעמים ועיני אדוני המלך רואות ואדוני המלך למה חפץ בדבר הזה ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החייל, ויצא יואב ושרי החייל לפני המלך לפקוד את העם, את ישראל. ויעברו את הירדן, ויחנו וערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר. ויבואו הגלעדה ואל ארץ תחתים חודשי, ויבואו דנה יען, וסביב אל צידון. ויבואו מבצר צור, וכל ערי החבי והכנעני, ויצאו אל נגב יהודה באר שבע. וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה תשעה חודשים ועשרים יום ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל שמונה מאות אלף איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה חמש מאות אלף איש. ויח לב דוד אותו, אחרי כן ספר את העם, ויומר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ועתה אדוני, העבר נא את עבון עבדך, כי נשכלתי מאוד. ויקום דוד בבוקר, ודבר אדוני היה אל גד הנביא חוזה דוד לאמור. הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר אדוני, שלוש אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד ויגד לו, ויאמר לו, התבוא לך שבע שנים רעב בארצך? אם שלושה חודשים נוסך לפני צריך, והוא רודפך, ואם היות שלושת ימים דבר בארצך. עתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. ויומר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלנה ויד אדוני, כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. וייתן אדוני דבר בישראל, מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם, מדן ועד באר שבע, שבעים אלף איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתך, וינחם אדוני אל הרעה, ויומר למלאך המשחית בעם, רב, עתה הרף ידיך. ומלאך אדוני היה, עם גורן הארב נא היבוסי. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה ועם, ויאמר הנה אנוכי חטאתי ואנוכי העבתי, ואלה הצון מה עשו? תהי נא ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא, ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח בגורן ערב נא היבוסי. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה אדוני. וישקף ארבנה ויר את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא ארבנה וישטחו למלך אפיו ארצה. ויאמר ארבנה מדוע בא אדוני המלך אל עבדו, ויומר דוד לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני, ותעצר המגפה מעל העם. ויומר ארבנה אל דוד, ייקח על אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה והמוריגים וכלי הבקר לעצים. הכל נתן ארבנה המלך למלך, ויאמר ארבנה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל ארבנה, לא, כי קנו אקנה מאותך במחיר. ולא אעלה אל אדוני אלוהי עולות חנם. וייקן דוד את הגורן ואת הבקר בחסף שקלים חמישים. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל.